Хобі? Може, хобі, може, покликання. А гаразд, подзвенив увечері. Спиною відчувала його погляд, той погляд гнітив плечі, аж поки я ступила в під'їзд книгарні, і лише переступивши поріг, зітхнула полегшено. Либонь, я була дуже розгублена, бо Клара Матвіївна, сама еманація жіночості і щирого співчуття, спитала. Жанну Луківну, що з тобою? Зі мною, мабуть, зміна погоди, зміна тиску. І що бреніло? А руки мої у цім світі не просто літають, а руки мої у цім світі до тебе летять. Звідки ці вірші? Які недоладні. Тепер я постійно ловлю на собі позирки Клари Матвіївни, погляди її лікувальних, жаншенових очей. Жанну Луківну, кажу сама собі, Нічовісінько екстраординарного не сталося. Просто почав діяти вулкан Толбачик, який мав рано чи пізно прокинутись. Вулкан Толбачик саме так і задуманий природою. Циклічність його діяльності не вгадаєш і не передбачиш, але до його пробудження треба бути готовим завжди. Мій вулкан Толбачик задягнений у коришневий елегантний костюм. І золотий перстень на середньому пальці лівої руки. Так, важкувате, владне підборіддя, а губи. Чому зараз про них думається? Високе чоло, яке можна було б назвати благородним. І хто мене смикнув за язика сказати, що Андрій грає на першість міста, логіка і взаємозв'язок. Що криється за цими словами? Щось криється. Так не бачилися вічність, готувався до зустрічі. І розгубився? Побоювався, що не стану розмовляти з ним? Вдам, що не впізнала? Або ще гірше, впізнала і одвернулася? Кларо Матвіївно, та не поглядайте на мене допитливо і співчутливо, а заради не можна нічим. Вулкан Толбачик мав прокинутись і прокинувся, хіба ви розумієте? А запаморочення не минає. Тепер твоя залізна воля, Жанну Луківну, безсила. І ніяке самонавіювання не порятує. Живемо у світі, де все чи летить, чи летіло, чи буде летіти. Близькі і далекі світи. Ніяк не скараскатись поетичного чортополоху. У скронях цьовкають живчики. далекий дзвін пульсує у скронях. І як зіграли Андрію? Знаєш, мамо, по нулях на заводі більшовик сильна команда, одна з кращих й виступав. У другому таймі наш форотар узяв пенальті. А так, гра була рівна. Телефон мовчав. Ми вечеряємо. Салати з огірків та помідорів, смажена картопля з колбасою, кавун сливи. Андрій готує уроки. Насамперед, англійська мова. Адже він потай мріє вступити в університет на факультет міжнародних відносин. На цьому факультеті вчився його кумир і кумир усіх його ровесників, Олег Блохін. Я беру вовну і спиці, починаю в'язати спинку кофти просто так, щоб заспокоїтись. За вікном смеркає, з двору долинає галас дітлахів. Якщо хтось подзвонить у двері, не підходитиму, не відчинятиму. Телефон мовчить, бо я витягнула шнури із розетки, перебираю спицями та в'язання не заспокоює. Все належу страхові, який пульсує в жилах разом з кров'ю, знесилює тіло. Чому так повільно спливає час? Мамо, ти читала про пар? Ці расисти – справжнісінькі фашисти, гітлерівці. Горенько, про що тільки думає дитина? Хіба щось є, чи буде страшніше від гітлера, від фашизму? І невже з ними не можна впоратися у наш час? У віці Андрія мріють про подвиги. В його віці намагалися утекти до республіканської Іспанії, тікали на фронт і йшли в партизани. У його віці ладні воювати за всепланетарну справедливість. Скрізь у пар, в Замбії, в Нанібії, в Анголі, ніч у вікні. По програмі «Час. Кроніка внутрішнього життя». Щоденник міжнародних подій. Андрій приготував уроки, читає сестру Кері. Колись цей роман вразив мою психіку. Син зовні спокійний, готую чай. Треба з вечора взятися за готування сніданку.